23. Precizări teologice despre Dumnezeirea necuprinsă și că firea dumnezeiască fiind necircumscrisă nu e nici înăuntru, nici în afara totului, ci înăuntru și în afară ca una ce e cauza tuturor și că numai prin minte Dumnezeirea poate fi sezizată în mod insezizabil Carazele soarelui de către ochi. O trăime creatoare a tuturor, o Dumnezeule unic pentru unic, necircumscris prin fire, necuprins în slavă, de netălcuit prin opere, neschimbat în ființă, o Dumnezeule viața tuturor. Cel mai presus de toate, o, începutul cuvântului, fără de început, Dumnezeul meu, cel mai presus de început, care n-ai fost făcut niciodată, ci ești fără să ai început, cum te voi afla întreg pe tine care mă porți în lăuntul tău? Cine-mi va da să te am pe tine pe care te port în lăuntul meu? Cum ești și în afara făpturilor, cum ești iarăși și în lăuntul lor?" Și nu ești nici înăuntru, nici în afara lor, că necuprins nu sunt înăuntru, dar ca cuprins nu sunt nici în afară, iar fiind nescris prejur, nu sunt nici înăuntru, nici afară, căci înăuntru cui ar fi creatorul? Dar spunem iarăși, cui ar fi exterior? Toate le port înăuntru meu, ca cel ce susțin toată zidirea. Dar sunt exterior tuturor fiind despărțit de toate, căci, cum n-ar fi creatorul exterior tuturor creaturilor? Dar eu care exist înainte de toate și le umplu toate ca cel ce sunt plinătatea, cum n-aș fi dacă le-am creat în toate creaturile mele? De fapt sunt pretutind din totul ca cel supraplin și umplu toate ca cel ce le-am creat pe toate, înțelege ce se spun... Înțelege cele ce-ți spun. Nu mi-am schimbat locul creându-le, nu m-am unit cu cele create, căci fiind necircumscris, unde vei spune că sunt? Nu ți le spun acestea trupește, ci înțelegându-le cu mintea, dar căutându-mă ducomicește, mă vei afla necircumscris, iar prin aceasta, ca fiind necăier, nici înăuntru, nici în afară, deși sunt pretutinden și în toate, în mod nepasiv și neamestecat. În sensul acesta sunt în afară de toate pentru că am fost și înainte de toate, dar să lăsăm creațiunea aceasta pe care o vezi, pentru că nu participă la cuvântul și cu dreptate nu are nicio rudenie cu cuvântul fiind lipsită de toată mintea. Să privim deci viețuitoarea înrudită cu cuvântul înțelepciunii, această viețuitoare fiind înrudită, ca minte cu înțelepciunea și ca un cuvânt cu cuvântul, deși e creată, are o părtășie cu Creatorul ca una ce este după chipul și asemănarea Creatorului. Cine este aceasta viețuitoare de care vorbesc? E viețuitoarea rațională între cele neraționale. Ea e îndoită unind cele sensibile și cele curgătoare. Ea, fiind în centrul Creatorilor, E singura care cunoaște pe Dumnezeu și numai ei este Dumnezeu sezizabil în mod insezizabil prin minte și se face văzut în mod nevăzut și avut în mod neavut. Cum e Dumnezeu prins și de neprins? Cum i-a amestecat și ne amestecat? Cum? Spune-mi, explică-mi acestea. Cum îți voi explica cele de neexplicat, cum îți voi spune cele de nespus, totuși ea aminte și îți voi spune, soarele își face razele să lucească, îți vorbesc de cel sensibil, căci pe celălalt încă nu l-ai văzut, deci vezi razele acestuia și ele sunt sezizabile de ochii tăi, dar lumina ochilor tăi e unită cu ochii tăi, dar spune -mi mie care te întreb, cum este lumina unită cu razele? E o unire, amestecare neamestecată sau se confundă între ele. Știu, îmi vei spune că sunt neamestecate și le mărturisim totodată neamestecate și îmi vei spune că lumina este sezizabilă de ochi deschiși și bine curățiți, dar aceeași lumină de ochi ochii îți este îndată insezizabilă, iar pentru ori via nu există, însă există pentru cei ce văd. Și când apune îi părăsește și pe aceștia ca pe orbi, căci noaptea ochii oamenilor nu o văd, deci sufletul privind prin ochi vede lumina, dar când lumina nu este de față, sufletul se află în întuneric, însă când iară sare, atunci vede întâi lumina, iar în lumină pe toate, dar având lumina, nu o ai. O ai pentru că o vezi, dar nu o poți apuca sau prinde în mâinile tale. Ci se pare peste tot că nu ai nimic, dar întinzi palmele tale, lucește soarele în ele și socotești că-l prinzi. Aceasta o spun când zic că-l ai, dar le strângi deodată iarăși pe acestea și vezi că nu-l ții. De aceea spun iarăși că nu ai nimic. Cele simple se prind în mod simplu, dar strângându-le, nu se rețin. Chiar dacă această lumină e înțeleasă corporală prin fire, când se vede soarele, totuși ea este de netăiat. Deci, spunem, cum vei introduce, cum o vei introduce în casa ta și cum o vei putea ține, cum vei apuca ceea ce nu se poate prinde și cum vei dobândi, cum o vei dobândi întreagă, prin împărțire sau ca tot, cum vei lua o frântură și o vei ascunde în sânul tău, fără îndoială îmi vei spune, aceasta nu se poate întâmpla nici de cum, deci chiar firea acestui soare pe care Creatorul l-a creat ca luminător cu cuvântul și prin poruncă, ca să lumineze tuturor celor din lume, nu poți exprima și cerceta în întregime, deși e corp, căci desigur, Că nu e necorporal, deci te întreb cum e cuprins în mod necuprins și se amestecă în mod neamestecat și văzându-se prin raze și luminându-te prin acestea. Deși îl vezi limpede, te orbește mai degrabă ca întreg, dar nici lumina ochilor tăi nu poate spune ce este, cum nu poate vedea fără lumină că a altceva. Fără lumină a altceva și se unește cu toată lumina, dar vede că lumină toate. Ea rămâne cu totul nepasivă, fiind distinctă de alte lumini, dar e și unită ca lumina întreagă cu lumină. E o unire produsă în mod negrăit, dar o lasă neamestecată cu ele, iar distincția între ele e de asemenea neînțeleasă. Dar atunci... Cum poate fi cercetată firea tuturor? Cum îmi spui că vei explica lucrurile lui? Cum mi le poți spune, cum le poți tălcui, cum le poți înfățișa prin cuvânt? prin le toate prin credință, căci credința nu se îndoiește, credința nu e nehotărâtă, toate sunt cum ți le spun și toate îți apar clare. Creatorul tuturor, firea și înțelepciunea dumnezească nu e nici de cum ceva din toate, nici în toate căci. Cum ar fi cel ce nu e nimic din toate, ci e cauza tuturor, dar e pretutinden și în toate și le umple toate în întregime, prin ființă, prin fire și la fel prin ipostas. Dumnezeu e pretutindem dăruind viață, căci ce a fost adus peste tot la existență, care, nu, care să nu fi fost adus de el, de la... Musculiță și de la pânza de păianjen spunem de unde a primit acesta firul lui. El care nu toarce, dar ce se mereu fără oboseală, adunând mai înțelept ca toți pescarii și păstorii firele și legându-le de departe. El care la urmățese în aer ca o cursă în reaja ei și ei și șezând, așteaptă prada ca să vadă de se va prinde în ea venind de departe vreo musculiță cel ce prin providență se întinde până la acestea toate, cum nu este în toate, cum nu este cu toate da, el este în mijlocul tuturor, dar este și în afara tuturor, el însuși este lumina spirituală ce luminează sufletele el, ce nu apune, căci unde se rascunde cel ce umple toate iar dacă tu nu-l vezi pe acesta, cunoaște-te pe tine că ești orb și în mijlocul lumii umplut întreg de întuneric, căci se arată celor vrednici, dar nu se face văzut în plinătatea lui, ci se face văzut în chip nevăzut, ca raza soarelui singură fără soare, și e lor, dar nesezizabil ca ființă, raza se face văzută, dar soarele mai degrabă orbește, Raza lui îți este sezizabilă, dar, cum am spus, în mod insezizabil, datorită acestui fapt, zic, deci, cine va îmi vada ceea ce am, cine îmi va arăta întregul a ceea ce văd, căci văd raza, dar nu văd soarele, iar raza nu ți se pare și nu ți se arată drept soarele, văzând-o pe ea, totuși doresc să văd pe născătorul ei și văzând așa, zic iarăși, Cine-mi va arăta pe cel cel văd sau iarăși, având toate razele în lăuntru casei spun iarăși unde voi afla izvorul razelor, dar raza este iarăși în mod clar ca alt izvor în mine. u minune străină strălucește soarele sus, dar raza soarelui se arată și ea ca alt soare în pământul meu și al doilea... <coughs> Este cu adevărat și el asemenea celui din Avândul Avându-l pe acesta spun că am soarele, dar văzându-l pe celălalt de departe și cine îmi va da pe cel cel am? Căci nu s-a tăiat unul de la altul și nu sunt despărțiți de tot, dar sunt distanțați în mod negrăit față de întreg, cât am, un sau o scânteie? Și caut să dobândesc totul, deși am fără îndoială totul. Cum totul? Ce spui? Tu râzi de mine, ca de cei fără minte, încetează să râzi de mine, nu spune am totul când n-am nici de cum nimic. Cum? Ce vrei să spui? Mă uimești? Ascultă și îți voi spune iarăși. Cugetă la un ocean mare și la marile mărilor și închipuie-te, cu mintea în abisul abisurilor. Deci, dacă stai în fața lor, pe marginea acestor mări, mi-ai putea spune cu dreptate că vezi apa lor, chiar dacă nu o vezi întreagă. Căci cum ai putea o vedea întreagă, odată ce e pentru ochii tăi nemărginită și pentru mâinile tale de necuprins? Desigur, tu vezi atât cât vezi, dar dacă te-ar întreba cineva, vezi toate mările, vei răspunde nici de cum și le ții tu toate în palmă, nu vei zice căci cum aș putea. Iar dacă te-ar întreba iarăși nu le, vei, nu le vezi pe acestea deloc? Ba da, vei spune, văd și pot ține puțin din apa mării. Deci, care e apa pe care o ții tu în mână? Tu ai toate abisurile adunate în mâna ta fiindcă nu sunt despărțite între ele, fiindcă dacă nu le am toate ci puțin din ele, de toate cât ai. O picătură vei spune, deci, nu le pe toate, deși le ai unite, așa îți sunt și eu ție, ca având nu am nimic, și că sunt sărac, deși văd. O bogăție adunată în mine. Când sunt sătul atunci flămânzesc, și când sunt sărac, atunci sunt bogat, și când beau atunci însetez băutura e foarte dulce. Și o gustare potolește toată setea milioanelor de oameni, totuși însetez purura să beau, trecând mereu peste orice sete, poftesc să am totul și să beau, dar e cu putință toate abisurile deodată, dar cum aceasta e cu neputință, îți spun că totdeauna însetez, deși este în gura mea apă, curgând, săjnind, revărsându-se totdeauna peste margini, dar Văzând adâncurile, apisurile, socotesc că nu beau nimic, dorind să am totul, și având cu belșugare totul în mâinile mele, sunt mereu sărac, deși am unit cu puținul în mod neîndoielnic totul, căci marea e unită cu picătura și adâncurile adâncurilor sunt unite și ele cu aceasta, deci având o picătură, le am toate unite cu ea, Căci picătura aceasta care spun că o am e întreagă, netăiată, cu totul de neatins, de necuprins, la fel cu necircumscrisa, cu totul greu de văzut, fiindcă e Dumnezeu întreg. Deci, dacă e așa pentru mine raza dumnezeiască, ce voi socoti că, am, că o am având-o, având-o cu adevărat nu am nimic de altă parte, iarăși îți voi spune, soarele ne strălucește de sus din înălțime, coborând prin raze, mai bine zis, atingându-mă o rază, urc alergând în sus ca să mă apropii de soare, dar când mă apropii bine și par să-l ating, raza scapă din inim, mâinile mele și îndată vorbesc. și le pierd pe amândouă, soarele și raza, deci cad în, din înălțime, și șezând plâng iarăși Și caut raza de mai înainte Dar aflându-mă eu În această stare Spintecând tot întunericul nopții Soarele trimite Din înălțimea cerului Ca o frânghie Apucându-o eu repede o strâng Voind să o țin Ca și când ar putea fi prinsă Dar ea nu poate fi prinsă Totuși o țin fără să o oprind Și urc Iar urcând astfel urcă cu mine și raza și trec dincolo de ceruri și de cerurile cerurilor și iarăși văd soarele mai presus de acestea fuge el, nu-mi dau seama, stă, nu știu deocamdată înaintez, deocamdată alerg, deocamdată nu-l pot ajunge trec peste înălțimea înălțimilor dar când trec, pe cât mi se pare, peste toată înălțimea am dispare din mâini raza împreună cu soarele și iarăși sufăr nenorocitul de mine căderea în iad. Acest lucru, această faptă se întâmplă celor duhovnicești. Trăiesc o cursă neîncetată de sus în jos și de jos în sus, După ce cad, aleargă în sus, când aleargă se opresc. Când cineva e culcat întreg jos, atunci întreg sus, Și când străbate cerurile, e legat iarăși de cele de jos. Începutul cursei e sfârșitul ei și sfârșitul începutul. Desăvârșirea e fără sfârșit, iar începutul e iarăși sfârșit. Cum e sfârșit? Cum a spus Grigorie în chip teologic, iluminarea este sfârșitul, împlinirea tuturor celor dorite. Lumina dumnezeiască este odihna toată contemplarea, vederea. Cel ce a ajuns să o vadă pe aceasta se odihnește în toate și se desparte de creaturi, Căci îl vede pe Creatorul acestora. Iar văzându-l pe acesta, este în afara tuturor singur cu cel singur și nu mai vede nimic din toate cele văzute și cu vede trăimea singură, iar despre cele ale acestora și să se facă pentru că nu se văd decât neclar și se înțeleg numai în parte căci te-ai tulburat auzind de cele din lăuntru celor văzute iar de te-ai tulburat de acestea, cum nu voi părea că ne socotesc lămurindu-s cele din afara lor că cele dumnezești sunt cu totul de negrăiți și de netărmăcit, și la fel cele din ele chiar dacă cuvântul grește silit de dorința de a vorbi despre lucrurile dumnezeiești și omenești, dar, lăsând cele dumnezeiești și spunând ceva despre cele ale noastre, îți voi arăta prin cuvânt calea, apoi mă voi opri. Cunoaște-te că ești îndoit și ai urechi îndoite, sensibile și înțelegătoare, pentru că și sorii sunt îndoiți și la fel lumina e îndoită, sensibilă și spirituală. de vezi pe aceștia, vei fi om. Cum a fost creat omul la început, dar dacă vezi soarele sensibil, însă nu și pe cel spiritual, ești neîndoielnic pe jumătate mort, iar cel pe jumătate mort este și un cadavru nelucrător în toate, căci dacă cel ce nu vede sensibil e nelucrător, cu atât mai mult cel ce nu vede lumina spirituală a lumii este mort și mai rău ca un mort, căci mortul este fără simțire, dar cel ce a murit într-o trăire simțitoare, caută durere și nu va avea. Mai bine zis, el va fi ca unul care moare plin de durere pentru veci, dar cei ce văd pe Creatorul cum viețuiesc în afară de toate, ei viețuiesc în afară de toate, dar sunt în mijlocul tuturor. Și sunt văzuți de toți și toți văd că n-au simțirea celor prezente, căci sunt în mijlocul tuturor, dar dincolo de simțirea tuturor, ei nu au ajuns în afară de toate, căci, fiind alipiți de cele nemateriale, sunt nesimțitori față de cele sensibile. Ochii văd printr-o simțire nesimțitoare. Cum? Spunem, voi spune îndată, precum văzând focul nu arzi așa văd ochii în mod nesimțitor. Tu vezi focul și natura lui și vezi de asemenea flacăra lui, dar nu simți durerea ardării lui, ci ești în afara lui și văzându-l nu arzi, rămânând în simțirea lui nesimțitor. Sau cum vei spune acestei simțiri altfel, căci nu arzi fără să simți și totuși vezi prin simțire, același lucru cugetă că se întâmplă și celui ce privește duhovnicește. Privind mintea toate fără patimă, le distinge nepătimaș, observând o frumusețe armonioasă, dar fără vreo poftă. Deci, focul este frumusețea, iar atingerea e pofta. De nu te atingi de foc, oare vei simți durerea? Nici de cum. La fel, mintea, văzând aurul, fără al poftii, pofti, îl va privi ca pe un pământ. Iar slava nu ca slavă ci ca pe o formă a nălucirii ce apare în văzduh și bogăția o va sucoti ca pe niște lemne în pustie ca pe niște frunze culcate iar pentru ca să încerc să explic acestea, pentru ce să încerc să explic acestea și să le tâlcuiesc dacă nu le-ai cunoscut prin cercare nu vei putea să le înțelegi iar neputând să le înțelegi vei spune vai cum nu le știu pe acestea? voi cât de departe sunt de cunoștința acestor bunuri și te vei sili să le cunoști ca să câștigi un nume de cunoscător, iar dacă nu te cunoști pe tine însuți, cum ești? Cine ești? Cum vei cunoaște pe Creator? Cum te vei numi credincios și cum te vei chema om câtă vreme ești fiară sălbatică? Vei fi... Că o are care ființă nerațională sau și mai rău decât aceasta, dacă nu cunoști pe cel ce te-a creat, mai mult, cine necunoscându-l pe acela va îndrăzni să spună că este, căci nu este. Cum ar fi odată ce e lipsit de rațiune, iar cel lipsit de rațiune se află în dreapta animalului lipsit de rațiune, dar dacă se va lăsa păstorit de alți oameni va fi desigur mântuit, însă dacă nu voiește ci umblă prin munți și prăpăstii, va fi pradă fiarelor sălbatice și ca un miel pierdut, fă acestea și cugetă și nu te pierde omule, amin.